Розділ 15. Відкинута назад у Вірджинію південська армія, яка внаслідок поразки під Геттісбергом зазнала великих втрат, на зиму зайняла позиції над берегами річки Репідан, і перед Різдвом Ешлі приїхав у відпустку додому. Скарлетт ж злякалася з палаху своїх почуттів, коли вперше побачила його по двох роках. Тоді у вітальню 12 добах на весіллі його і Мелані їй здавалося, що вона не зможе кохати сильніше й палкіше, аніж у ті хвилини. Але тепер скарлет зрозуміла, що її стан у той давній вечір можна було порівняти з переживаннями розпещеної дитини, в якої відібрали цяцьку. Теперішні ж її почуття, після того, як вона два роки прожила, безнестанно мріючи про нього і остерігаючись, щоб ані словом про це не прохопитись, були незмірне дужчі. Цей Ешлі Вілкс у вицвілій і залатаній уніформі, з білявою вигор'ю на літньому сонці чуприною, нічим не нагадував того безтурботного, замріяного хлопця, в якого вона повуха закохалася перед війною. Тепер Ешлі став сто крат звабливішим. Колись блідошкірий і тендітний, він зробився засмаглим і худим, а довгі русяві вуса, характерні для кавалериста, і зовсім надавали йому вигляду бувалого воїна. У своїй поношеній уніформі з револьверами потертій кобурі він тримався по військовому виструнчено. Кінчик пощерблених піхов постукував об високий чобіт, подряпані остроги тьмяно полискували. Ось такий він був – майор армії конфедерації Ешлі Вілкс. Звичка командувати вже наклала на нього відбиток. Впевненість у собі і владність проступали в його поставі, у кутиках рота з'явилися суворі складки. Щось нове і незвичне було в рівних його плечах, у холодному поблизьку очей. Раніше млявий і оспалий в руках, тепер він став спритний, мов кіт, скидаючись на людини, в якої нерви час напружені, як струна. В очах у нього стояла втома і якась дивна спустошеність, а на смаглявій шкірі обличчя гостро випинались вилиці. І все-таки він був усе той самий її красень Ешлі хоч і змінився разюче. Скарлет збиралася на різдво до Тари, та після того, як прийшла телеграма від Ешлі, ніяка сила на землі, навіть найкатегоричніший наказ Елен не змогли б її витягти з Атланти. Якби Ешлі мав намір зупинитися 12 добах, вона поспішила б додому, аби бути ближче до нього, але він написав родичам, щоб вони приїхали побачитися з ним в Атланті. І містер Вілкс, і обидві сестри, душка Індія, були вже в місті. Тож як могла вона поїхати до Тари і не побачити його після двох довгих років розлуки, не почути його голосу, від якого аж серце завмирає, не прочитати в його очах, що він пам'ятає її? Та нізащо, навіть заради всіх матерів на світі. Ешлі приїхав за чотири дні до Різдва з гуртом інших хлопців і пускників з їхньої округи, прикро невеликим гуртом уцілілих після поразки під Геттісбергом. Серед них були Кейт Калверт, худорлявий, довготелесий Кейт, що раз у раз надсадно бухикав. Двоє братів Монро, яких аж розпирала радість, бо це була перша їхня відпустка за три роки війни. І Алекс та Тоні Фонтейни, добрячі, п'яні, хольковиті і задиристі. Всі вони мали дві години чекати пересадки на станції, і оскільки тверезим з їхньої компанії треба було виявити чимало винахідливості, щоб брати не побилися один з одним або із кимось стороннім, Ешлі вирішив узяти їх з собою до дітоньки Дріботуб. Здавалося б, у Вірджинії чого-чого, а бійок їм мало б вистачити, – гірко зауважив Кейт, дивлячись, як двоє найжгачених, мов бойові півні братів – відштовхуючи до одного, поспішили прикластися до ручки схвильованою і улещеною цим дітоньки туб. Але ж ні, ледве прибули ми до Річмонда, як вони вже напилися і завелися битись, їх там підібрав патруль. І були б вони все різдво просиділи в холодній, якби Ешлі не зумів хитромудно вмовити командира патруля. Але Скарлет майже не слухала його розповіді, збуджена тим, що вона знову біля Ешлі в одній кімнаті з ним. І як за ці два роки Могла у неї хоча б думка промайнути, що котрийсь інший юнак може бути такий же милий, вродливий, привабливий, як вона могла допускати, щоб хтось там залицявся до неї, коли є на світі Ешлі. Він знову був дома, їх розділяв лише оцей килим у вітальні, і вона на силу стримувала щасливі сльози в очах, коли кидала погляд на нього, як він сидів на канапі між Мелані та Індією, а дужка ззаду схилялась йому на плече. Якби ж то вона мала право отак сісти поруч з ним і взяти його попід руку, якби могла щохвилини доторкатись до його рукава, впевнюючись, що це таки він тут поряд, тримати його за руку, витирати його густинкою сльози радості зі свого обличчя. Мелані, он робить усе це і нітрохи не соромиться. Переповнена щастям, вона забула всю свою стриманість і ніяковість, припала до його плеча і, не криючись, Милувала чоловіка очима, усмішкою, слізьми. А скарлет теж переповнювала щастя, і то настільки, що вона навіть не відчувала ні обурення, ні ревнощів до Мелані. Ешлі був нарешті вдома. Вона раз за разом прикладала руку до щоки, де ще теплився доторк його уст, і всміхалась до нього. Він, звісно, не поцілував її першу. Меллі просто таки повисла йому на шиї. Плачучи і вигукуючи, казна що, обіймаючи Ешлі так, наче збиралася по вікне випускати його з обіймів. А за нею Індія і дужка вчепилися в Ешлі, мало не соломіць, відриваючи його від мелені. А тоді він поцілував батька, і в стриманих їхніх обіймах відчувалася глибока обопільна любов. Потім тітоньку туп, що аж підстрибувала під збудження на своїх кумедно у цих ніжках і лише після цього обернувся до Скарлет, оточеною юнаками, що напрошувалися на поцілунок, і промовив «Ой, Скарлет, яка ж ти гарна!» і цмокнув її в щоку. В ту секунду все, що вона збиралася сказати йому при зустрічі, геть вилетіло в неї з голови. Лише через кілька годин вона усвідомила, що він же не поцілував її вуста. Тоді вона гарячково заходилася думати, а як би він повівся, коли б вони зустрілися віч на віч? чи схилився б своєю стрункою постатчю над нею, притис до себе і підніс угору, і так тримав би довго-довго. Їй приємно було це думати, і вона повірила, що саме так би й сталося. Але попереду ще цілий тиждень, на все вистачить часу. Звісно, що випаде така хвилина, коли вони будуть наодинці, тоді вона скаже йому, а пам'ятаєш наші прогулянки-верхи глухими стежками, яких не знав ніхто, крім нас? «А пам'ятаєш, як світив місяць того вечора, коли ми сиділи на сходинках Тари, і ти розказував мені отого вірша? Боже, але як же називався він, до речі!» «А пам'ятаєш, як я була, підвернула ногу, і ти у смерку ніс мене додому на руках?» Та ж так багато було подій, про які вона може почати розмову словами «А пам'ятаєш!» Так багато дорогих згадок, що могли б оживити в його пам'яті ті чарівні дні, коли вони роз'їжджали по всій окрузі, безтурботні, мов діти, ті дні, коли ще не з'явилася на сцені Мелані Гамільтон. І коли вони говоритимуть про це, вона, можливо, вичитає в очах Ешлі про давнього почуття. Якийсь натяк, що попри ту перепону, якою став між ними його шлюб з Мелані, він досі кохає її. Що він кохає її так само гаряче, як і того дня, коли на пікніку з уст у нього зірвалося зізнання – вона не замислювалася, що буде далі, коли Ешлі прямо скаже їй про своє почуття. З неї вистачить і того, що вона упевниться в його коханні. Так, вона готова почекати. Нехай собі Мелані внатішиться протисканням до його плеча і слізьми. Її час ще прийде. Та і що, врешті-решт, ця Мелані може знати про кохання? Дорогенький, у тебе вигляд як у голодранця, мовила Мелані, коли перше збудження уляглося. Хто тобі лагодив форму і чому понашивали на ній сині латки? А я думав, що виглядають цілком хвацько, відказав Ешлі, оглядаючи своє вбрання. Порівняй лиш мене з цими осланцями, і ти зразу оціниш мене належним чином. Форму лагодив мені моз, і дуже добре з цим упорався, коли зважити, що до війни він і голки в руках не тримав. А щодо синіх латок, то якщо маєш вибирати або дірки на штанях, або клапті з мундиру супротивника. Власне, тут і нема ніякого вибору. А замість того, щоб обзивати мене голодранцем, ти ще дякуй небу, що я не прийшов додому босоніж. Тиждень тому мої чоботи остаточно розвалилися, і я мусив би вертати додому, обмотавши ноги мішковиною, якби не пощастило нам підстрелити двох вивідачів Янки. Чоботи одного з них виявились якраз на мене. І він витяг свої довгі ноги у приношених високих чоботях, Аби всі могли ними помилуватись. А ось мені чоботи другого не дуже підійшли, докинув Кейт. Вони на два номери менші за мій розмір, у них є, мовка лічка, зате, правда, вернуся додому пристойно взутий. Але ти не подумав, живолуп, нещасний, що комусь із нас вони краще б придалися, сказав Тоні. У нас фонтені ноги маленькі, як у справжніх аристократів, і нам вони були б саме якраз. Сили пекельні, та мені сором на очі матері показатися у цих шлапаках. До війни вона і Чорнюкові не дозволила в таких узути. Не журися, заспокоїв його Алекс, кидуючи погляд на Кейдові чоботи. Ми стягнемо їх з нього у поїзді, поки їхатиме додому. Перед очі матері, стати – це ще нічого, але, щоб мене чор, я хочу сказати, мене не дуже тішить, що Діміті Манро побачить, як у мене пальці вилазять. Але ж це мої чоботи, я перший про це заявив, заперечив Тоні, вже суплячись на брата. На щастя, втрутилася Мелані і, упереджуючи можливу бійку, якими так славились фонтейни, поспішила вкоськати обох. «Я хотів похвалитися перед вами дівчата широкою бородою», заявив Ешлі, засмучено потираючи під боріддя, де ще видніли подряпани від бритви. «Така була розкішна борода. Коли хочете знати, Незгірша, ніж у джеба Стюарта чи Натана Бетфорда Фореста. Але коли ми прибули до Річмунда, ці два лобурі, він показав на фонтенів, вирішили, що як вони обдерли свої бороди, то й мені треба так само. Вони схопили мене і так обчухрали, що я ще дивуюся, як цей голови заразом не стягли. А вуса я врятував тільки тому, що втрутилися Евен і Кейт. Ото маєте, місіс Вілкс, ви повинні подякувати мені. З бородою ви його не впізнали б і на поріг би навіть не пустили, сказав Алекс. Це ми йому зробили знак вдячності, що він закинув за нас слівце патрулеві і не дав нам сісти в буцигарню. Скажіть тільки слово, то ми зараз же і вусою, мовчи крижемо ради вас. Ой ні, дякую вам, поспішила Мелані, перелякано хапаючись за ешлі. Ці босмагляві спритники ладні були насяку капость. Гуса якраз дуже йому личать. «Що-то воно кохання!» – сказали фонтейни, глибокодумно киваючи один одному головою. Коли Ешлі вийшов на двір одвести хлопців на станцію в колясці тітунькі туб, Мелані схопила Скарлетт за руку. Його форма в жахливому стані, правда? А чи дуже він здивується, коли я подарую йому новий кітель? Шкода, що не вистачило тканини й на бриджі. Згадка про кітель боляче шпигнула Скарлетт. Вона воліла б сама піднести Ешлі такий дарунок на різдво. Сіра вовняна тканина для офіцерських мундирів була тепер чи не від золота, тож Ешлі ходив у домотканному, як і багато інших військових. Навіть простішої тканини не вистачало. І часто-густо солдатам доводилось одягати форму стягнену з полонених янки, тільки пофарбовано в сірокоричневий колір барвником з горіхової шкаралупи. Але Мелані чисто випадково пощастило дістати сірого сукна, якого вистачило на цілий кітель, хоч трохи за короткий. У шпиталі Мелані доглядала одного чарстинського хлопця, і коли він помер, вона відрізала в нього пасмо волосся і послала матері разом з тими дрібничками, що знайшлися в його кишені, та з коротеньким листом від себе, де розповіла про останні хвилини пораненого, промовчавши про його страждання. Далі між обома жінками зав'язались листування – з якого мати юнака дізналася, що Мелані чоловік на фронті. Тоді вона прислала Мелані придбаний для сина добрий шмат сірого сукна з мідними гудзиками на додачу. Сукно було чудове, грубе й тепле, з матовим полиском, явно доставлене крізь блокаду і вельми дороге. Тепер коло нього заходжувався кравець, і Мелані квапила його, щоб обнова була готова на перший день різдва. Скарлет за Любки зробила б усе можливе, Аби справити Ешлі решту уніформи буде і три дорого, але в Атланті потрібної тканини просто не можна було роздобути. Вона таки мала різдвяний подарунок для Ешлі, хоча перед пишнотою сірого кітеля від Мелані він меркнув своєю мізерністю. Це була маленька фланелева торбинка з усяким швацьким надібком, пачкою безцінних голок, що доставив ред з насау, трьома носовичками з того самого джерела двома котушками і невеличкими ножицями. Але Скарлет хотіла подарувати Ешлі щонебудь більш особисте, щось таке, що жінка дарує чоловікові, як-от сорочка, рукавички або капелюх. Надто ж капелюх. Оцей маленький плаский картузик на голові Ешлі – такий чудернацький. Скарлет взагалі не подобались картузи. Що з того, що його носив непоборний Джексон замість крислатого капелюха? Від цього картузи не стали елігантніші. Але в Атланті тепер можна було дістати лише простацькі капелюхи з грубої вовни, які мали ще брудкіший вигляд, ніж ці кумедні картузи. Думка про капелюхи привела Скарлетт на пам'ять Рета Батлера. У нього стільки тих головних уборів широкі брилі для літньої пори, високі циліндри для врочистостей, мисливські капелюхи, м'які фетрові, ясно-брунатні, чорні, сині. Навіщо йому їх так багато, коли її любий Ешлі – їздить верхи під дощем у своєму картузі, з якого крапає йому за комір. Випрошу в рета новий чорний капелюх, вирішила вона. Опережу його сірою стрічкою, а збоку вишую емблему Ешлі, і вийде дуже мило. На хвильку вона урвала ці мріяння, подумавши, що важкувато буде випросити в рета капелюх, коли не пояснити, навіщо він їй. А вона ж не може сказати, що це для Ешлі він так гидко насупить брови, як це завжди робить, коли вона, бодай мимохідь, згадає ім'я Ешлі. І майже, напевне, відмовить їй. Ні, вона вигадає якусь жалісливу історію про солдата з шпиталю, що він, мовляв, лишився без капелюха, а правду Ретові зовсім і не конче знати. Весь цей день вона крутилася, щоб хоч кілька хвилин побути з Ешлі сам на сам але Мелані ні на крок від нього не відступала, та і Індія, й Душка з розпашілими очима під безбарвними віями ходили за ним по всьому дому слід слід. Навіть Джонове Вілксу, що так явно пишався сином, не випило нагоди спокійно з ним погомоніти. Так само було й за вечерею, коли Ешлі засипали розпитами про війну. Війна. І кому це цікаво? Скарлець здавалося, що й Ешлі не дуже охоче розводився на цю тему. Говорив він, правда, багато, часто сміявся і взагалі тримав у руках усю розмову, чого ніколи раніше з ним не бувало. Але про саму війну майже нічого й не сказав. Розповідав він різні жарти, куметні історії з товаришами, кпив з маскувальних операцій, не без гумору описував довгі марші під дощеми дні, проведені надголодь, змалював у подробицях, який вигляд мав генерал Лі, верхи на коні, коли з'явився перед ними під час відступу з-під Геттісберга і запитав, «Панове, ви всі з Джорджії? Це добре, бо що ми без вас, джорджіанців, робили б?» Скарлет подумала, що це він так гарячково говорить, бо боїться їхніх запитань про щось таке, на що йому не хотілося б відповідати. Коли вона помічала, як він відводить убік очі під стривоженим батьковим поглядом, у ній теж зринала розгубленість і неспокій. Що ж криється на душі в Ешлі? Але так бувало з нею ненадовго, адже всю її перепомнювали радість і пекуче жадання залишитися з ним наодинці. Однак радість ця тривала доти, доки всі, що зібралися півколом біля каміна, не стали потроху позіхати, а містер Вінкс з дочками не від'їхав до готелю. Після цього Ешлі, Мелані, дріботупи, скарлет услід за дядьком Пітером зі свічкою в руці, піднялися сходами. І Скарлет ураз відчуло, як у неї похололо серце. Поки ще вони стояли на верхній площадинці, скарлет здавалося, що Ешлі належить їй, тільки їй. Дарма, що вона за весь день не перемовилася з ними ні слівцем на самоті. Та коли з усти її прозвучала недобра ніч, вона побачила, як раптом Мелені опустила очі долі, зашарилась і затремтіла, наче з остраху, хоч обличчя їй проминилося щастям. Вона не підвела погляду і тоді, коли Ешлі прочинив двері спальні, а тільки швиденько прошмагнула всередину. Ешлі коротко побажав усім доброї ночі і теж навіть не глянув на Скарлетт. Двері за ними зачинилися, і Скарлет лишилася сама, пройнята німим розпачем. Ешлі вже не належить їй, він належить Мелані. І скільки Мелані житиме, він заходитиме з нею в спальню, і двері зачинятимуться за ними, відокремлюючи їх від решти світу. І ось уже Ешлі вирушав назад до Вірджинії, де будуть знову тривалі переходи по сльоті, голодні привали на снігу, страждання, з негоди і небезпеки. Де ясна врода його русявої голови і горде струнке тіло в одну мить можуть бути стерті з обличчя землі, мов якась комашина під шиєюсь недбалою ступнею. Тиждень мерехтливої примарної краси, коли щастям повнилася кожна година, минув назавжди. Цей тиждень пролетів швидко, наче сон, напоєний ароматом соснового гілля і різдвяної ялинки, осяяний світлом свічок і відблиском саморобних ялинкових оздоб, Наче сон, в якому хвилини йдуть одна за одною так прутко, як удари серця. Цей запаморочливий тиждень, коли Скарлетт, навпереміну відчуваючи радість і біль, жадібне всотувала в себе кожнісіньку мить, щоб потім, коли Ешлі вже не буде близько, Довгими місяцями згадувати подією за подією, визбираючи з них зернятка втіхи. Кожен танець і сміх, і спів, кожен вияв уваги до Ешлі, коли вона опереджувала його бажання, усміхалась, коли він усміхався, мовчала, коли він говорив, а сама вбирала очима обриси його ставного тіла, порух його брів, складки в кутиках уст, щоб усе це незатертим слідом закарбувалося в пам'яті. «Бо ж тиждень минає блискавично. А війна триває безрік. Скарлет сиділа на канапі у вітальні, поклавши на коліна прощальний подарунок для нього і дожидаючи, коли він розпрощається з Мелані, спуститься вниз. Вона молила Бога, щоб він зійшов один, і небо подарувало їй хоча б кілька хвилин побачення з ним на самоті. Вона напружено ловила звуки у горі, але в домі було надиво тихо, і цю тишу порушувало тільки її власне, надто голосне, якій здавалось дихання. Тітонька дріботуб хлипала у себе в кімнаті, впавши лицем на подушку. Ешлі попрощався з нею ще півгодини тому. За перечиненими дверима спальні Мелані не чутно було ні голосів, ні плачу. Як на Скарлет, він уже надто довго сидів у тій кімнаті. І гіркота сповнювала її серце, що він ніяк не розпрощається з дружиною. Адже хвилини збігали так швидко і так мало лишалося часу до його від'їзду. Вона пригадувала все, що хотіла протягом тижня сказати йому, але досі не мала на це нагоди і бачила, що, мабуть, уже й не матиме. І такі ж то було дирниці. «Ти берегтимешся, Ешлі, правда?» Або «Вважай, щоб не промочити ноги, ти так легко застуджуєшся» чи «Не забувай класти газету на груди під сорочкою, тоді не протягне». Проте були й серйозніші речі, набагато серйозніші, які вона хотіла й сама сказати і від нього почути, чи буде прочитати в його очах, коли він промовчить. Так багато треба було б сказати, а часу вже зовсім обмаль. І навіть ці жалюгідні хвилини можуть у неї відібрати, якщо Мелані проводитиме його до дверей і до коляски. І як вона не урвала болі хвилинки за весь тиждень! Але ж повсякчас Мелані була поруч з ним, не спускала з нього закоханих очей, і в домі від ранку до ночі довклися друзі, сусіди, родичі. Ешлі ніколи не бував сам один, а пізно ввечері зачинялися двері спальні, і він лишався вдвох з Мелані. І жодного разу за всі ці дні він ані поглядом, ані словом, ані чим не виказав себе, не натякнув скарлет, що відчуває до неї щось більше, ніж любов брата чи давнього приятеля. Вона не могла допустити, щоб Ешлі поїхав, можливо, назавжди, не давши їй певності, що він досі кохає її. Тоді, навіть якби він загинув, думка про його потаємну любов була б для неї розрадою до кінця її днів. Минула, здавалося, ціла вічність, коли вона врешті почула, як рипнули чоботи на горі, як двері спальні відчинились і зачинилися. Він почав спускатися сходами. Сам дякувати Богові. Мелані, певне, занадто пригнічена розлукою, щоб вийти з кімнати. Тепер вона, Скарлет, кілька безцінних хвилин зможе побути з ним на одинці. Він спускався поволі, остроги його подзенькували, шабля глухо постукувала об халяву. Коли він увійшов до вітальні, погляд його був нахмурений. Він спробував усміхнутися, але поблідле і про обличчя його виглядало, як у людини, що спливає кров'ю від невидимої рани. Скарлет підвелася на ноги при появі Ешлі і гордовита подумала – що вродливішого за нього воїна вона ще не бачила. Довга кобура і пояс аж сяяли, посріблені остроги і піхвий шабридуть копітер невтомними своїми зусиллями на тердоблизку. Щоправда, новий кітель не зовсім відповідав його фігурі, бо кравець поспішав і полишив де-неде рівні шви. І лискуче нове сукну сірого кітеля надто вже контрастувало з приношеними і латаними штаньми та обдертими чобітьми, але це і не шкодило. Навіть у срібних латах він би не став в її очах гарнішим, ніж був зараз. Ешлі, хапливо почала вона, можна я проведу тебе до поїзда? Ні, не треба, я прошу. Там будуть батько і сестри. І крім того, я волів би попрощатися з тобою тут, ніж пам'ятати, як ти стояла і мерзла на станції. А згадки тепер такі дорогі. Скарлетт зразу ж передумала, якщо там будуть Індія і Душка, які її зовсім не люблять, то їй не випаде й хвилинки з ним поговорити. Добре, я не поїду, погодилась вона. Але слухай, Ешлі, у мене є для тебе ще один подарунок. Трохи зніяковівши, коли настала мить вручити його Ешлі, вона розгорнула пакунок. То був довгий жовтий пояс з цупкого китайського шовку з важкими китичками на кінцях. Кілька місяців тому Ред Батлер привіз їй з гавани жовту шаль, рясно розшиту червоними і синіми квітами та пташками, а за цей тиждень вона старанно випорола гаптування, розрізала шаль навпіль і перешила на довгий пояс. «Який чарівний пояс, Скарлетт! Це ти сама пошила?» «Тоді він для мене ще дорожчий». «Пов'яжи його мені, Люба. Хлопці позеленіють від заздрощів, коли побачать, як я виглядився в новенький кітель та ще з таким поясом». Скарлет обвила яскравою стягою його стрункий стан поверх хременя і зав'язала кінців узлом кохання. Нехай Мелані пошило йому новий кітель, але цей пояс буде її дарунком, потайною винагородою від неї. З ним він ходитиме в бій і раз по раз згадуватиме її. Вона відступила на крок і з гордістю оглянула постать Ешлі, подумки, роблячи висновок, що навіть Джеп Стюарт з його пір'ям і розмайними кінцями пояса. Так не вражає виглядом, як її коханий. «Пояс просто чарівний», – повторив Ешлі, перебираючи пальцями китички. «Але я певна, що ти мусила пожертвувати для нього сукню чи шаль. Ти не повинна була цього робити, Скарлетт. Гарт речі тепер нелегко дістати». «Ох, Ешлі, та я…» – вона мала на думці, «та я і серце з грудей вирвала б за для тебе, але сказала тільки, та я для тебе на будь-що готова». Справді? Перепитав він, прояснивши трохи лицем. Тоді ти можеш таки дещо зробити, Скарлет, від чого мені полегшує на душі, коли я буду далеко від дому? Що ж саме? – радісно спитала вона, готова на будь-яку жертву. Подбай про Мелані, поки мене не буде. Гаразд, Скарлет. Подбати про Мелані? Гірке розчарування згнітило її серце то оце таке його останнє прохання до неї, коли вона палкою жадала пообіцяти йому щось прекрасне і незвичайне. І раптом у ній спалахнув гнів. У цю хвилину Ешлі мав би належати їй, лише їй. Але Мелані, хоч і їй не було тут, блідою тінню стояла між ними двома. Як у нього язик повернувся згадати ім'я Мелані у цьому прощання? Як він міг просити її про таку послугу? Ешлі не помітив розчарування на обличчі Скарлет. Як і давніше це бувало, він дивився на неї, але не бачив її. Очі його були спрямовані кудись крізь неї і поза нею. А тож, приглянься за нею, побережи її. Вона така слабосила, хоч зовсім цього не усвідомлює. Виснажує себе доглядом за пораненими, шиттям, а вона ж тандітна, дуже і несмілива. Окрім тітоньки Дріботуб, дядька Генрі і тебе, вона не має жодної близької душі. Правда, є ще родина берів, але вони живуть у майконі і взагалі це далека рідня. Тітонька Туб, ти ж знаєш, Скарлет, вона як дитина, а дядько Генрі старий. Мелані дуже тебе любить, не тільки тому, що ти була чарзовою дружиною, а й тому, ну, просто тому, що ти така, яка ти є. Вона любить тебе, як рідну сестру». Мені так страшно стає, Скарлет, коли я подумаю, що от раптом мене вб'ють. Хто її хоч підтримає? То ти обіцяєш? Скарлет навіть не почула прохання до неї наприкінці, так її приголомшили слова Ешлі про те, що його можуть вбити. Щодня вона читала списки вбитих і поранених, читала з завмиранням серця, знаючи, що для неї буде кінець світу, якщо з Ешлі щось трапиться». Але постійно, постійно у глибині її душі жила впевненість, що нехай навіть усю армію конфедерації переб'ють, а Ешлі врятується. А тепер він промовив ці моторошні слова. Мурашки пробігли в неї по тілу, і страх затопив її забобонний страх, непідвладний розумові. Вона була досить ірландкою, щоб вірити в перечуття, надто ж перечуття загибелі. І в широко розведених сірих очах Ешлі їй привидівся глибокий смуток властивій людині, що чує холодну доторк смерті до плеча. Не говори так, не думай такого, це не добрий знак, швидше прокажи молитву. Краще вже дивимось за мене і постав кілька свічок, відказав він, усміхаючись на її ревне розпучливе благання. Але вона ні слова не могла промовити, так налякало її видиво, що постало в уяві. Ешлі лежить мертвим десь далеко-далеко у снігах Вірджинії. А він тим часом говорив далі, і такий смуток, така безвихідь броніла у нього в голосі, що страх її ще й посилився, заступивши собою гнів і розчарування. «Отож тому я й звертаюсь до тебе, Скарлет, я не можу сказати, що трапиться зі мною чи з будь-ким із нас. Але коли настане кінець, я буду далеко звідси, якщо і виживу, занадто далеко, щоб подбати про мелені. Коли настане кінець? Кінець війни» а для нас це буде кінець нашого світу. Але ж, Ешлі, невже ти думаєш, що Янки розіб'ють нас? Весь цей тиждень ти розповідав, яку силу має генерал Лі. Весь тиждень я брехав, як і всі хлопці, що приїздять з військово відпустку. Навіщо було завчасу наганяти страху на Мелані Тітуньку Туб? Я, Скарлетт, так і справді вважаю, що Янки приперли нас до стіни. Геттісперг, це початок кінця. Хоч тут люди цього ще не усвідомлюють, вони не спроможні збагнути справжнє наше становище. Але дехто з солдатів у моїй частині вже зараз босий скарлет, а у Вірджинії снігу по коліна. І коли я бачу в цих бідолах відморожені ноги, завинуті в шмаття і мішковину, бачу, які криваві сліди вони полишають на снігу, тоді як у мене на ногах пара добрих чобіт, мені хочеться віддати чоботи комусь із них, а самому ходити босоніж, як і вони». Ой Ешлі, пообіцяй мені, що ти цього не зробиш. Коли я бачу це все і коли потім дивлюсь на Янки, я переконуюсь, що всьому кінець. Янки ж тисячами наймають собі солдатів у Європі, скарлет більшість полонених, яких ми недавно захопили, не вміють навіть розмовляти по англійському це німці, поляки, запальні ірландці, що тільки й знають свою гельську мову. Але коли ми втрачаємо солдата, нам уже ніким його замінити. І коли наше взуття розвалюється, нового нам нема де взяти. Нас загнано в лухий кут, Скарлет. Ми не в силі битися з усім світом. Вона подумала в розпуці. «Та «Да нехай віця ця конфедерація розпадеться на Порох, нехай настане кінець світу, або тільки ти зостався живий. Я не зможу жити, як тебе не стане». «Сподіваюся, Скарлет, ти нікому не розбазікаєш того, що почула від мене. Я не хочу наганяти страху на людей». Я і тебе, Люба, не став би страхати цими балачками, але ж мені треба було пояснити, чому я прошу подбати про Мелані. Вона така тендітна і квола, а ти така сильна, Скарлет. Це для мене велика полегкість знати, що ви будете разом, якщо зі мною щось станеться. Ти обіцяєш мені, Скарлет? Обіцяю, скрикнула вона. В цю мить, бачучи смерть у нього за спиною, вона готова була що завгодно йому пообіцяти. «Ешлі, Ешлі, я не можу тебе відпустити, я просто не маю на це сили!» «Ти повинна бути мужньою», – сказав він з якимось новим відтінком в голосі, що звучав дзвінкіше і глибше. Слова квапливо виривалися з його уст, наче їх підганяла внутрішня напруга. «Ти повинна бути мужньою, бо коли ні, як я зможу це все витримати?» Скарлет жадливо і радісно стала вдивлятись в його обличчя, Невже і справді йому так само тяжко розлучатися з нею, як її з ним? Але воно, як було, не проникне, коли він вийшов від Мелані. Таким і ми зараз лишалося. Скарлет нічого не могла вичитати у нього в очах. Ешлі нахилився, взяв лице Скарлет долоні і легенько поцілував її в чоло. «Скарлет, Скарлет, ти така мила і дужа, і добра. Ти не тільки своїм любим лицем пригарна, а й усім їством» і тілом, і розумом, і душею. О, Ешлі!» – блаженно прошепотіла вона, стрепенувшись від його слів і доторку його уст. «Ніхто, тільки ти повік!» «Мені приємно думати, що я, здається, краще тебе знаю, ніж більшість людей. Я бачу красу, глибоко заховану в тобі, і через те непомітну для тих, хто дивиться поспіхом і бездумно». Він змовки опустив руки, але очі його все ще були прикуті до її очей. Скарлет з притамованим подихом чекала, що він ще скаже. Вона аж на шпиньки звелася, щоб почути від нього три магічні слова. Але ці слова так і не прозвучали. Вона гарячково вдивлялася в його обличчя, а уста її тремтіли, Їй ставало ясно, що він більш нічого вже не скаже. Цього другого краху своїх надій Скарлетт уже не змогла витерпіти, і чисто по-дитячому зойкнувши, важко опустилася на стілець, уся в строзах. І в цю мить долинув лиховісний звук з надвору, з дороги, нагадуючи про неминучість від'їзду Ешлі. Це дядько Пітер під'їхав коляскою до Ганку, щоб відвести Ешлі на поїзд. Ешлі ледь чутно промовив прощавай. Узяв зі столу крислатого капелюха, що вона якось виманила у рета, і вийшов у півсутінь холу. Взявшись рукою за ручку дверей, він обернувся і подивився на неї довгим розпачливим поглядом, так наче хотів закарбувати в пам'яті кожну риску її обличчя і усієї постаті. Вона бачила його лице, крізь поволоку сліз на очах, і грудка стояла її у горлі. Це ж він уже від'їжджає від неї. І буде далеко від її турбот про нього, від рятівної гавані цього дому, зникає з її життя, можливо, назавжди, так і не сказавши тих слів, що їх вона так палко жадала почути. Час сплинув без вороття, як вода крізь млинове колесо. І тепер уже було надто пізно. Враз вона рванулася на осліп через вітальню в хол і вчепилася руками за кінці його пояса. «Поцілуй мене!» – прошепотіла вона. «Поцілуй на прощання!» Він лагідно взяв Скарлет за плечі і схилився до її обличчя. Тільки на його уста торкнулись її уст, як вона щосило обняла його за шию. На якусь коротеньку, швидкобіжну мить він міцно пригорнув Скарлет до себе. Вона відчула, як напружилось усе його тіло. І відразу ж, випустивши капелюха з пальців, він розійняв її руки, обвиті круг його шиї. «Ні, Скарлет, не треба», – тихо сказав він, аж до болю стиснувши її долоні. «Я кохаю тебе», – промовила вона з душилим голосом. «І завжди кохала. Я ніколи не кохала когось іншого. За Чарлі я вийшла, а були ж допекти тобі. Ох, Ешлі, я так тебе кохаю, що пішла за тобою пішки до Вірджинії, щоб бути коло тебе. Я б готувала тобі їсти, чистила чоботи, доглядала коня. Ешлі, скажи, що кохаєш мене. Я житиму цим до кінця своїх днів». Він рвучко нахилився до капелюха, і вона в цю мить уловила вираз його обличчя. Такого безщасного, як у нього, обличчя вона зорду не бачила. Маски відчуженості наче й не було на ньому. Вона ясно свідчила про те, що він кохає її, і що її кохання дарує йому радість, але ще понад усім тим його гнітять сором і розпач. «Прощавай», – хрипко мовив він. Двері розчинилися, і подух холодного вітру вдерся всередину, гойднувши фіранки на вікнах. Скарлет, уся тремтячи, дивилась, як він збігав до коляски, як тьмяно полискувала його шабля в плідому світлі зимового сонця, як маяли китиці на його поясі.